«Не старплю такої нікчемної невдяки». Андрій свої маєтки і її уряди кинув. На службу біля гетьмана пішов. Служив вірно і чесно. Гетьман на його, як на свого наслідника дивився. А тепер що? За чим прийшов? З тим має вертатися. Але куди? Питаюся вас, сотнику, куди? І чому? Тому що горник з горленком за ту булаву дерся? Чи не краще покінчити раз твою шарпанину гетьманську?» запровадивши дідичність влади, як і в інших народів є. Я також не неінакше гадаю, відповів Мручко, але мус-мус, моя пані, це великий пан. Зробимо, як він прикаже, і для загального про власне забудемо добро. З гетьманського воза вискочив Чура. Просять вас, сказав, кланяючись у пояс обидовський. Подав Мручкою руку, поцілував. «Іду, йду», кинула чурі і побігла. Мрочко стояла, не знаючи, куди то вона йде. До хорового гетьмана чи геть із табору? Табор загуманів. «Ідуть, ідуть». «Це посливі царя?» «Ні, сам його величество цар?» «Чого б то цар?» – як із кого їхав. «Як схоче, то віч навіч із самим султаном побалакав. Не знаєш?» султаном за мою гніву, тому цар до баши йде. За чим? За гетьманом і з нами. Хоче, щоб нас баша видав? О, причисте! І затравожилось жіноцтво. Не так за себе, як більше за своїх чоловіків, бо всякий знав, що в Лебедині з Мазепінцями творили. Оповідання про ті смутки сон від людей відганяли. 20 літ Мазепінського режиму на Україні – Привчили людей шамувати людину і не знищатися над нею не потрібно. Так тоді те, що робив цар зі своїми безсталанними жертвами, стократ жорстокішим здавалося. «До короля ходьєм, благаємо, щоб заступився за нами. Ми ж його союзники!» «Заспокійтеся, люди!» гукав Мручко. «Де кун, де куравай, де цар, а де очаків? Цар у Полтаві сидить. Чого б то йому їхати до баші?» Це навіть найсвітліше, Москалі так не їздять. І дійсно, коли валка підкотила ближче, виявилось, що це татарські й турецькі люди не москалі. Відсапнув табор. Дехто молився. Боязливіше плакали з утіхи. Відважніше вибігали на зустріч. Татарський морзак провадив невеличкий кінний загін. Коні гарні, а люди погані, косоокі, грубоскулі, брудні... Але стіни гірші від козаків. А в декого з наших задержали жишки. Так би і кинувся на них. Погарцував, змірився на шаблі. Стара звичка. Ось якої шаблі нехри здобув. Доброго коня варта. А це ще з луком прибіг. Добрий лук від поганої рушниці краще. Лиш кріпко натягнути мусиш. Добрий лук – коштовна штука. А добра рушниця – Ні. «Але стріла, погадай, що коштує добра стріла? Випустив і пропала. А куля ні? Куди кухті до патини, а кулі до стріли?» Забували про мискалів і про свою жду, переймалися воєнним ділом. «А це пусинок чортячий на кречетової кобилі їде. А щоб я луснув, як це не кречетова кобила, кричав якийсь запорожець і махав на кречета обума руками. «Кречет, кречет, татарин на твої кобилі їде. Глянь, біля лівого ока латка і мишка під третім ребром з правого боку. Ходімте, відіб'ємо. Мручко пискакав до нього. «Чи ти сказився, хлопе? Це ж татарський хан послів до нас прислав. Так що? Але кречетова кобила. Йому її тогі татарва з пасовиська вкрали». «Кречет, скажи, чи це не твоя кобила? А ну поклич, феська». «Побачиш, прибіжить!» Ледве їм морота долоною закрили, щоб не кликав феський. За татарськими істями котилися порожні коляса. Новісенька, аж велицькується до сонця, а колеса так тільки михтять. Ні спиць, ні дзвонів не видно. Лише якісь срібні кружила котяться по шляху і блистять. Тягнетою колясою четверня коней, як один той самий ріст та сама масть той сакий кшталт. шиї як лебеді. Повигинали, головками кланяються, тонкими ніжками викидають. От тобі коні раз. Таким нашому Іванові Степановичу сором було б погуляти. Та що ти це? Іван Степанович на арабських їздив. Таких ні в царя, ні в короля, ні навіть у самого цісаря не було. І пішли сповнені та суперечки про казкові гетьманські багатства. А тепер що? Тепер і поверталася туди, де кілька гетьманських возиків стояла, бутім сотничка, яка на прощу їде і в степу відпочиває. А король, бач, під шовковим наветом ночує. Бо король? А дай ж ми своїх князів та королів не мали? Були? Та де вони? Навіть не знаємо, де їх кості. Наче б себе з кістками поїли. Жерлися, як пси. Треба було розборонити. Треба. Побачимо, як розборониш от тих і показували на Орлика, Горленка та Войноровського, що ми поміж вазами кожен зі своїми людьми. А у кожного з них свої поплечники є. І позаплечники. Тих більше, як там тих. А король все таки під шовковим шатром спочиває. Гарний наметик від Бендерського серед Скіра дістав. Ще інших друнків чимало. Коврів, сербетів, халави, всяких витребенів турецьких тисячу червінців серед кіровому послові, подарував і нашого гетьмана ще на тисячу червінців стати так ніхто до його дарунками не поспішає бо він не король та й годі а ми не люди що? підданці його величества царя і є холопи царські ми? що ти тебе вікаєш, брате? ми є якраз ті, що нічиїми холопами не схотіли бути Ті, що своєї держави забажали її свого володаря. І голови гордо знімали вгору, забуваючи про свою нинішню біду. Пешне коляса з четвернею породистих коней підкочували під королівське шатро. Королівський секретар вибіг її назустріч. Значиться, кримський хан дари королеві прислав. Та ж не тобі, а про гетьмана забули. Обідиться тиганське весілля без марципанів. «Обійдеться?» «А що, не казав?» «Це такий кречета локобила», – лукав запорожець. Мишка під третім ребром справа.